Beraz, apirileko eita sortzeko Espainiako haute ezkunde legislatibi buruz hitz egiten jarraituko dugun datozen minutuetan eta gaurkoan, Maria Luisa García Gurrutxaga PSE Euskadiko Eskerra alderdiko ba, gipuzkoako hautagaia dugu, ongi etorria Euskadi asko arratxaldea guztioi Beraz, haute ezkunde hauek, bueno, ba, esango dugu kontestu berezi batean, eh, ematen direla alde batetik, bueno, ba, eskuinaren banak eta eh, baten manda eh, aktore politiko berrien pa, presentzia Horatuko dugu, ba, ama boste mugimendua ordezkatu zuen, bueno, duen Podemos alderdearen apaltzea Horrelatiote butxenez e, bono, inkesta ezberdinek Horren dela gutxi arte, pentsasinak pen ziren baita ere baita batzuk Espainiako aktualitate politikoaren lehen lerroan e, jarri dira Eta horri, hori baita ere, ba, jendartearen zati handi bat, keskandiz hartzen e, ari da, adibidez Indarkeria Matxistaria aurre egiteko legea e, ba, baitariz zalanzan jartzearena oroimen historikoa e, bono, ba, baita marko e, autonomikoa bera e, Bon eta bar, luze bate gogorki kritikatuak izan dira eskuininaren aldetik lehen galdera ba, nola jarritzen duzue alder sozialistan eta zu e, e, bereziki bono, ba, egoera guzti hauek. Bueno, va, ba, sosialistoak jakin badaki bizitzen ari garen une politiko lat duen garrantzia. Eh, zuk galdetzeniazu nola bizitzen ari garen batez ere nik bai kezka kezka e, momentu honetan erronka eta ta, ta riskoa garbi ikusten dugu eskuinetik datorrela. Hau da hiru eskubiet, eh, hiru alderdi eskubian dauden, eh, alderdiak, alderdiak PP, Ciudadanos eta eta Vox, ba ziuraski eragina dela ta, ba, batez ere pp bere, bere diskursoa eh zeharo e, polarizatu du eta bueno, momentu honetan, e, gehiengo atzerakoi eta eskubi eskuinekoa eratzeko arrisku handia dago. Nere ustez, azken berrogei urteetan e, lorturiko eskubideak eta libertadeak e, kolokan egongo, egongo litzateke, hau, e, suertatzen maldin bada. Baita ere, e, alerriago esango nuke e, gure garapen demak, demokratikoa, baldintzatuta geldituko litzatekeela urrengo hamarkadeetan garrri mm -hmm. daukatzuk zeuk esan duzu ez, indarkeria tzistari aurre egiteko leea berdintasunaren inguruko ekimenak oroimen historikoa gure e, autogobernua bera ere kolokan jarri eh? dute. berez e, momentu honetan gehiengo progresista bat behar dugu eratzea e, hautezkunde hauetan, Eta, bueno, nik pensatzen dut, sozialiston eskutik e etorri, mm -hmm. etorri beharko ditzateke, lagaiet, nori. Mm -hmm. Pedro Santze presidentaren alderdikoa zarazu, eh? aurkestu bai. dugu moduan, alderdi sozialistakoa. E, inkeztek diote aliantzak e, beharko dituzutela egin, ba, Espainiako gobernua e, osatzeeko orduan e, gure galdera da norekin? Bueno... Habe, inkestak erakutsi duten azken bolara honetan, da, fidagarriak ez direla, eh, behitu zebertatu zen Andaluzian ere, eta inkestak, bueno, ba, inkestak dira. Eh. Nei ez ari bat ere gustatzen inkestak e in direla eta ba, itunak edo paktoak edo norekin ba, edo norekin ez e komentatzea. Dero ustez, e iritarrek boskatu behar dut, lenda da bizi, e hortikana aurrera ikustea ze lehiengoak ateratzen dira eta batez ere, e, ze agenda nahi dugu aurrera eramatea. Guk oso garbi daukagu eta dagoeneko ja aurkeztu dugu gure programa e, Eunda Mar Neurriekin. Neurrioiek daude antolatuta hildo e, jakin batzuen inguruan eskuntza, zientzia, teknologia, berdintasuna, Oroiberi historikoa, lan duina, pentsioak eta abarrezkoak. Berez, Pacto Guztiak, Itugnuztiak, programa baten e, oinarri izan behar dute, uh -huh. eta, bezaluego, horreita sortzitik aurrera. Ados. Ez momentu horretan. E, bueno, Bestalde zentzura mozio Orkestu e, zuenean, Pedro Sánchezek, Mariano Rajoyren kontra. Abertzale euskaldun eta catalanen sustengoa aukasu aukasun aukantzuen, ezta? Oren aldiz ezdirutik ausak ain errez izango dituenik. Bueno, berriro gaude, fiskate gai horreki nez. Bueno, asteko nere utez eh mm, mozio bat eta akordio eta gobernu akordioa ez dira goza berdinak. Oso desberdinak dira. Z e, denok gogoratu mm, mesedez, ze egoeran e, ginero orain dela urtebete betek. Hau da, e, gobernu inoperante batekin, zeharo geldituta, erronka desberdinien aurrean, eta batez ere, epaileek, bueno, so, eta gobernu hori, so, so, gobernu horren sostengua, PP alderdi politikoa zen, eta momentu hartan epaile batek esan da e, alderdi hori ilegalitateak e, e, egiten ari zirela. Berdun, txukuntazunez, desentziaz e, aurrera jarraitzeko mm, mozion de zensura hori behartzen. zen. sustengoak, nire ustez, momentu hortan oso ondo nartutak izan zirela, eta gehiengo nola baiteko gehiengo bateratu zuten, baina ez gobernatzeko, baizik, e, mm, Rajoy eta Pepe gobernua kentzeko eta e, beste gobernu berri batik aukera emateko. Berez, berriro ere guazen e, ustea e, britarrei, bere hitza e, eman, e, eman dezatela eta hortikana aurrera ba, ikusiko dugu. Bueno, Gai, esaldatu euskal persoen gaian e, bueno, ba, pisik hurratz e, txipiak e, eman ditu Espainiako gobernuak e, zergatik horoni bueno, es nagos ados eh eh baiestapen horrekin ez e, gogoratu hortxe e, hortze daukagula irekita eh Nanklales ibilbidea edo Nanklales e, bia Nanklalesan zaiona ez bere garaian eh gobernu sozialista batek jarrita berriro ere PP gobernuak itxi zuten itxi zuen bide hori eta berriro ere bide hori irekita dago hau da e, Gure ustez oso importantea da, e, preso guztien mm, gizarteratzea, hau da. E, Kartzelaregotea ez da zigor bat, baizik, e, azken elburua inser, re-insertioa da, ez, e, preso guztiena. Eta horretarako bidea irekita dago, hau da, bestalde ez gaude ez da ere mundu monolitiko batera aurrean, Ia da, preso desente, hogeita amar preso edo, eh, nanklares eh, ibilbide horretatik, hibilbide eh, hori jorratu dute, eta kalean daude berez, euskal presoak, bueno, ba, ez da, nire ustez, kolektibo oso bat baizik, hor mm, ere sensibitate desberdinak daude. Eta guretzat bere importantea da, eta hau azpimarratu nahi det, alde batetik eh, egindako, kaltearen eta sufrimenduaren aitorpena hori lendabiziko pauzoa da eta hortikoan gero eta askotaren esan dugu giza eskubideen errespetua presoa tarne Alderde sozialistak ahalianzak bat ditu Eusko Alderdi Jeltzalearekin Hau da, PNB alderdiarekin Euskal da. Gobernuan, eh, Gipuzkoako Diputazioan, Donosteako Herrikoetxean e... Eh, bueno... Oh, aportu dira, baina hemen gertu, irunen baita izan ziren, alderdi sozialistarekin, eskerreko politikak egin daitezke, modu honetan? Nero ustez politika progresistak egin daitezke, eta gainera esango nuke egin direla. Mm? Zer hartatzen ari da, azkenbolara bolara honetan, ba, ematen dunez akordioak eta itunak eta Ba, azken mole honetan ematen duen bere balorea edo galtzenari ari direla, ez? Eta nire ustez, eh, pentsamolde hori pixka eta risku garria da, hau da, akordioa eta ituna eh, demokraziaren muinean dagoela, esan nahiko luk, eh? Eta baita ere, eh, ituna eta akordioa daukan balorea desberdinen artean, ematen danean, hau da, E, beti dago, negoziazio bat. Zuk nahi dezun politika guztiak ez ditutzu aurrera, edamango itun batean. Baina, funtsezkoak bai. Ordu, ni deslogo deseloago valorazio oso ona egiten dut. Uh -huh. Donostiko udaldean egon nahi zinegotzi, eta biziki, aurrean bizi izan dut, eta niretzat oso esperientzia ona izan da. Uh -huh. e, besta alde, zergatik ezin dago Euskal Herrian, zer guztiz, alde sozialista, EH Bildu eta Podemosen arteko aliantza, aliantzarik egin eta zure uste non dago zeltasuna. Ba, buf, ba bueno, ez dakit egin daitekerena ez momentuz e, zaila da. Momentuz saia da eh nik nere nere eh e, eta da momentu honetan EH Bildurekin Oaindik ere eh, azken urteetan bat terrorismoak eragindako egoera gure lurraldean eta egindako kalteari eta surebennduari buruzko relatoan eta bizipenetan desberdintasuna handiak eh, ditugula. Naiz eta errekonozitu pauzu batzuk eman direla. Eh, Hoi ere es esan, esan beharra dago, baita ere, ba zenbat momentutan udaletan eta erakundeetan ba akordiotara iritsi garela eta elkarrekin e, ekimenak e, aurrera e, atera ditugula, berez bueno, bidea hor dago ta bide hori ba jorratu berda, berdin oraindik denbora pasat berda eta bueno, hobeto hobeto ezagutu elkar, ezta? Osongi, bueno, ja bukatzen ari gara azken galdera, eh, gore aldetik eta da pixka bat ba ezagutzea. E, zeintzu izango diren, ba, Gipuzkoako dozerrak e, e, defendetuko diren horrelaba ekimen edo proiektu nagusiak, aurreikusten dituzutenak, e, alderdi sozialistatik?: Bueno, a, a ber, e, nik Gipuzkoako e, e, proiektuak eta Gipuzkoako udalen proiektuak e, defendatuko ditut eta e, da ze nire asmoa da E, ateratzen baldeimanaiz, diputatua baldeimanaiz, e, ba, Gipuzkoako herri guztiak eta udar guztiak bizitatzea, alkateekin egotea, ikustea zeintzuk dira bere, bere erronkak eta bere eskakizunak, eta hortikan or lanean astea. Desde lago, irunen e, daukagu e, errenfean errenf, erronka hori, irun berri hori aldarrikatzeko, eta hor buru belarri e, egongo naiz lanean, e, udalarekin. Eta, eta gero ba, nire bueno, nire gai kutsunak, eh, ze e, irakaskuntza, hau da, euskuntza eta eta hizkuntzak eta euskera. Ordun hor ere, bueno, ba, espero dut lan egitea. Ba, osongi. Eh, Luisa, Gartia, gozurrak askar mila, benetan. Ba, gureei eta nirezu nire zuten arte. Osasuna.